Вітаю, мої любі! Сьогодні я для вас підготувала одну з найвідоміших повістей британського письменника Елджернона Блеквуда про моторошну істоту, яка мешкає в безкраїх канадських лісах. А перш ніж почати, не забудьте перевірити підписку, і якщо вам буде доподовець цей твір, обов'язково ставте вподобайку і діліться враженнями в коментарях. А тепер мушу зручненько і приємного вам прослуховування. Елджернон Блеквуд Вендіго Розділ перший Того року полювання на лосів не ладилось. Мисливці поверталися ні з чим, вигадуючи всілякі виправдання своїм невдачам. Доктор Каскар теж повернувся бездобичі, проте йому не довелося вигадувати неболиць, бо з ним і справді трапилась неймовірна історія. Доктор ніколи не був особливо палким прихильником полювання – це заняття цікавило його радше з професійної точки зору, як ученого психолога та знавця людської поведінки в екстремальних умовах. У той час він уже писав свою знамениту монографію «Масові галюцинації», але варто одразу сказати, що там ви не знайдете опису природи, яку ми хочемо запропонувати вашій увазі. Доктор пояснив читачам, що в даному разі, як безпосередній учасник подій, він не може займати позицію стороннього спостерігача, якої вимагає неупереджене наукове дослідження. У тій пам'ятній експедиції, окрім доктора Каскарта та його незмінного спутника-провідника Генрі Девіса, брали участь племінник доктора, студент-благослов Сімпсон та ще один знавець тутешніх місць на прізвище Дефо. Студент Тедомосіда витягнув із його барлоги добре дядечко – а Джозефа Дефо, канадця французького походження, запросив генк. Джозеф покинув рідну провінцію Квебек багато років тому, і відтоді часу марно не гаяв. Досконало вивчив рослинність мисливського краю, знав незліченну кількість похідних пісень і звик травити байки з життя мисливців не гірше за коміка. Лише вне три граматики не орієнтувався цей різнобічно обдарований следопит, через що рідко брав участь у розмовах. На косномовність страждають чимало жителів незайманих лісів. Хоча Генк, який теж ніде не вчився, порівняно з Джозефом, здавався цицероном. Він не відмовчувався, коли його запитували, і охоче ставав до розмови. Канадець вже не любив товариства. Багато вразливих меланхолійних натур мають схильність до самотності. У Джозефа ж ця схильність переросла у пристрасть. Як лицар схиляється перед прекрасною дамою – так він обожнював перісне життя без умовності та етикету, життя у якому мають значення лише зірке око та вірна рука. Лаєвся канадець проти батьма і віртуозно, бо, як сказав Каскарт, емоційно забарвлена мова засвоїться легше. У цій царині Єнг, звісно, теж був невтім ябитий, але він часто перший припиняв лейливий поєдинок із поваги до свого господаря – а цього разу ще зі співчуття до молодого побожного кандидата у священники. Та й виникали словесні баталії не уже й часто. Зазвичай Дефо розмовляв мало, а іноді він наче мів. Він похмурнів, і жодна сила не могла витягнути з нього, будь-як, слова. Так тривало кілька днів, а потім минало. Отже, останнього тижня жовтня мисливці розбили свій табір у дикому лісі на північі Щурачого волока – їх було четверо, не рахуючи Боригена, давнього знайомого на ім'я Пунк, до чиїх чеснот належало вміння вправно куховарити, вдягався індієць по-європейськи, у вбрання, що йому дарували білі мандрівники, і важко було повірити, що він справжній дикун. Часом здавалося, ніби індієць ось ось зніме свою чорну перуку і скаже чистою, без жодного акцента літературною мовою Ну, паноле, як вам міг Грим? Однак, попри театральну зовнішність, пункт не втратив засадний рис своєї вимираючої нації, витривалості, витримки, суворої нерухомості обличчя та віри в духів. Тієї ночі компанія розташувалася на коло багаття у цілковитому безсиллі від невдалого полювання, Дефоли співав кілька пісень із свого багато репертуару і вже збирався пригадати пару випадків із минулого. Аж тут Генк став йому на заваді – перервавши розповідь образливим зауваженням щодо правдивості історії. У відповідь канадець не зронив ні слова, лише змінив позу. Але зробив це так, що стало зрозуміло. У нього почався напад мовчазності. Дядько з племінником не розмовляли з іншої причини. За день вони натомилися до повного виснаження. Індієць Пунк був дуже заклопотаний, мив тарілки і теж не теревенив. Багаття затухало без нагляду – Ніхто не милувався прекрасним тихим вечором, а тим часом було на що звернути увагу. На небі нерухомо виблискували, як ніколи, численні та яскраві зірки. Вітер вщух не шелестів листям, і якщо прислухатись, можна було розрізнити легкий скрип тонкого льоду, що щойно почав затягувати плесо озера неподалік. Тишу порушив невгамовний ген, який за мовчазною згодою всіх присутніх перебрав на себе роль розпорядника. "А він мов скрипучим голосом. Треба йти, здається, а то тут нічого не ловимо, окрім нежитю". "Вирішено", відповів Каскард у своїй звичайній лаконічній манері. "Не пошкодуєте. Я зведу вас у місця, де цьогоріч не було ні душі. На Зюнд-Ост, у гору садовим озером. Згода, Доку". "Так. А Дефо разом із містером Сімпсоном нехай йдуть у поперек озера, а потім солочить канує на сорок островів. Там минулого року не було ні біса, то, може, цього не буде. Дефо не видав жодного звуку. Схоже, навіть такі грандіозні плани не вивели його з комитозного стану. А я кажу, нікого там не буде цього року. Зухваловив далі розпорядник, наче хтось сперечався з його сумнівним твердженням. Усім стало очевидно, що канадець не в захваті від такого повороту подій коли на його смаглявому виразному обличчі минула дивна гримаса. Мабуть, лише ступор, що вже почався, завадив йому активно протестувати. «Схоже, він боїться», – сказав племінний дядькові, коли вони вкладалися спати у домісному наметі. Доктор Каскарт не відповів. З нього було видно, що він неабияк здивований і просто не знає, що сказати. Найкраще зрозумів стан канадця, звісно ж, Генк але не став лісти на рожон, обстовуючи власну думку, а примирливо забормотів: «Я ж кажу, пожежа там була минулого року, ну, то чого б туди хтось пхався?» Уночі на наметове містечко зійшов спокій, попри небезпечне сусідство з дикою природою. Поки що вона приховувала від людей свої недобрі звички, натомість виставляючи на показ красу, аби надійніше заколесати їхню пильність і завдати несподіваного удару розстелила перед очима тиху гладінь озера, схожого на чорне зоряне небо, що спустилося на землю, давала відчути ласку невловимого подиху ночі та принадні свіжого повітря, яке приємно поколювало легені, у якому ледь вгадувалося наближення зими. Проте уроженця тутешніх місць вона обманута не могла. За годину після того, як білі поснули, нечутно наче тінь, а пересуватися так можуть лише ті, хто вчився цього з і із вігвама вислизнув старий пункт. Звіриною ходою він прокрався на берег озера і почав слухатися в тишу, потім принюхався, широко роздимаючи ніздрі, озирнувся, ще раз повільно втягнув у себе повітря. Невідомо, що саме він відчував чи зрозумів, але після кількох хвилин нерухомості індієць, немов демонструючи комусь своє вміння зникати, Розчинився в темряві і знову з'явився лише у відблисках багаття біля Вігвама. Невдовзі після того, як остання людина заснула, вітер перемінився, і по озеру пробігли легкі брижі. Тепер він дмухав з боку річки сорока островів. Вітер приніс щось невловими навіть для вуха індіанця. Невловими і надзвичайно дивне. Саме в цю мить пунк. І Джозеф Дефо закрутилися, застогнали у вісні, проте не прокинулись. А потім усе затихло, наче нічого й не було. Розділ другий. Вранці сонце осетило мисливський табір, припорошений тонким шаром першого снігу, що випав вночі. У морозному повітрі витав чудовий аромат кави, яку вже зварив пунк. Усі прокинулися в доброму гуморі. «Вітер перемінився!» гукнув Генк, Джозефу та Сімпсону, які збирали речі. «Якраз вам у спину! На снігу будь-які сліди введете!» «Пощастило вам, бродяги!» Потім додав по-французьки. «Бон шанс, месьє де Фаго!» Месьє де Фаго відповів щось у такому ж дусі, показуючи, що він у повному порядку і більше не тримає образи. Ще не було восьмої ранку, як охоронець вогнища Пункт залишився в таборі на самоті. Каскард і Генк новою стежкою пішли на південний схід, а Джозеф та Сімпсон пливли на захід, у озеро на каноє з припасами на два дні. Сонце піднялося вище за скелясті порослі соснами береги. Його промені весело грали у прозорій воді, освітлюючи саме дно і дозволяючи спостерігати за життям підводних мешканців. На малюничих схилах гір гніздилися галасливі колонії Гагар. Сімпсон, якому все це було в дивовижу, витріщався на всі боки, розгойдував канує, забував веслувати й діймав Джозефа безглуздими запитаннями, де Фаго доводилось працювати задвох, але він не нарікав між супутниками одразу встановилися дружні стосунки, немислимі в іншій більш цивілізованій обстановці через різницю у суспільному становищі. Непомітно зі звернень канадця зникло слово містер. Натомість залишилося просто Сімсон або бос. Визнаючи повну за цих умов перевагу провідника, студент не протестував проти фамільярності, а невдовзі й зовсім перестав її помічати. Ця подорож була для нього надзвичайно значущою подією. Він уперше покинув свою маленьку затишну швейцарію, уперше так близько зіткнувся з людьми іншого способу життя і іншого світогляду, що змусило його критично подивитися на себе збоку. Заздалегідь прочитані книжки про цей суворий край виявилися марними надіями. Необхідно відчути в руках вагу смертоносної зброї, тягар багатоденних переходів дикими безлюдними місцями, щоб шкірою осягнути громаду первісної країни, яка раніше ховалася за сухими цифрами про площу та щільність населення. Тепер Сімсон усіма фібрами душі відчував – Наскільки він незначний і безпорадний перед обличчям байдужої дикої природи, тільки Дефаго, що злився з навколишнім світом майже єдине ціле, стояв між швейцарцями і смертю, захищаючи свого супутника від голоду, холоднечі чи звірів, станеться щось, не дай боже, з провідником, і непроханий міський гість загине. Хіба зміг би незграбний богослов так вправно керувати кануе, так уміло спрямовувати його в зручну бухту, що човен наче сам вискочив на пісок? Чи з такою швидкістю замаскувати сліди висадки? Чи так хвацько орудувати сокирою, наносячи мітки на дерева? «Бачиш, Мітку, залишишся сам, повертайся за слідами, шукай Мітку». Це було сказано, між іншим, як щось само собою зрозуміле – але Сімпсону стало моторошно. Виходить, від двох малесеньких зачісок на соснах по обидва боки ледь помітної мисливської стежки може залежати його життя. Вони рушили крізь туман, відводячи гілки, що заважали, плечима та стовбурами рушниць. Мисливська стежка пролягала напівзамерзлими болотами, буреломами, камінням, пострумки, річки, річечки та калюжі. Після десяти годин майже безперервної швидкої ходи вони вийшли на скелястого злісся, попереду до самого горизонту простягалася водна гладь з кам'яними брилами всіляких розмірів і форм, що стирчали тут і там. Річка з сорока островів, побожно, наче представляючи її величність королеву, прошепотів дефагу і натхненно додав Ще їй минують країною тисячі бризок. Мисливці почали влаштовуватись на ночівлю. Це не забрало багато часу, завдяки вмінню провідника робити лише необхідні рухи і нічого понад те. Миттю було поставлено намет, облаштовано постелі та розведено багаття. Наостанок Дефаго залишив Сімпсона чистити впійману дорогою рибу, а сам вирушив подивитися лосиний слід. Богослов із захопленням спостерігав за своїм досвідченим товаришем, за його нечутною ходою – за вмінням зливатися з лісом. Буквально за кілька кроків провідник зник, наче розчинився в сутінках. А зауважте, ліс на узлісці не стояв цільною сціною, а був досить рідким. Його можна порівняти з парком, доглянутим по-європейськи. Неподалік від місця стоянки пролягла кілометрова смуга горілого лісу з обвугленими голими стовбурами схожими на чорні колони. Пориви вітру доносили легкий запах гару, затьмарюючи сутінки хмарками попелу, що засали в повітрі переносилися з місця на місце. Надходив вечір, було тихо, лише дрова потріскували у вогні та хвилі ліниво хлюпали об берег озера. У Сімпсона розгулялася фантазія, оточення поділа уяву. Йому повсюди вважалися лісовики, за стоборами дерев, за камінням, за острицями у воді. Потім самі острівці перетворилися на ворожий флот, а крони дерев на ескадрилії бомбардувальників, що нависнуть над головою, готові скидати бомби. Хмари марно намагалися затулити зірки, з яких уже летіла підмога для земної нечистої сили. Уся привабливість довкілля, що так захопила його вранці, кудись вивітрилась. Він нервово коптив почищену рибу, впускаючи шматки й опікаючи руки – Нещодавне відчуття покинутості та безпорадності поступово переросло в страх залишитись наодинці. Боже, а якщо де фагу не повернеться? Не відчуваючи смаку, він заживав кілька рибин і випив чаю такої міцності, що могла б звелити з них будь-якого чоловіка, якби той не пройшов перед цим 30 миль безперервним маршем. Але тут і провідник повернувся, до того ж у доброму гуморі, Хоча й не зустрів жодного лосячого сліду, в темряві та поспіхом навряд чи щось помітиш. Уранці, напевне, пощастить більше. Вони жартували, сміялися, обговорювали плани на завтра, але в юнака було неспокійно на душі. «Послухай, Дефаго, тобі не діє на нерви те, що цей ліс аж надто великий!» Слідопит відповів несподівано серйозно, без тіні усмішки. Саме окобосе, великий, дуже великий. А потім похмуро пробурмотів собі підніс. Гибле місце, пом'яни моє слово. Сімпсон пошкодував, що заговорив про це. Навіщо псувати людині настрій, навіть якщо він у тебе самоупаскудний? Він пригадав лекції дядька про поведінку людей в екстремальних умовах. Дехто піддавався похмурому стану духу до такої міри, що той переходив у безвихідь, а потім у паніку, яка гнала бідолах крізь непролезні нетрі на зустріч загибелі. Богослова вже починала тривожити власне підозріливість, то якийсь чудовиська, а тепер от здається, що де фаго чогось не договорює. Можливо, не хоче його непокоїти? З волі він відігнав нав'язливі підозри і перевів розмову на інше». «Де це зараз Генк із доктором?» «А, недалеко, по той бік озера, миль за 60 на захід, а пунк, миль за 30 на захід, стерчить у таборі, ловить форель і попиває каву, ледар». Вони разом посміялися над ледачим пунком, проте неспокій Сімпсона спалахнув з новою силою, наче хтось підкинув хмизу тліюче багаття. «Шістдесят миль!» «І це називається недалеко...» А він зовсім занепав духом, не в силах підтримувати світську розмову. Мовчання затягувалось. Дефаго дістав кисет, набив тютюну млюльку, розкурив і затягнув одну з тих протяжливих пісень, які співали першопрохідці, що дві сотні років тому продиралися в глиб континенту у безперервних війнах із природою, індіанцями та одне з одним. Голос вільно розносився над водою, але ліс. Здавалося, не приймав його, заглушав, не повертаючи луни. Під час другої пісні щось сталося. Мелодія різко урвалась. Юнак швидко обернувся і встиг помітити, як канадець, ніби продовжуючи нечутно співати, відкривав і закривав рота, невідривно дивлячись в одну точку, розширене між його очима. Стовбичучи так, він наче оговтався, перестав плескати щелепою і схопився на ноги, при цьому дивно задираючи ніз догори, і почав принюхуватись. Звоку могло здатися, що нікчемний актор намагається грати роль пса-шукача. Видовище справляло гнітюче враження. Обнюхавшися напрямки, провідник вибрав один, підвітряний у бік озера, і повернувся туди обличчям. «Що сталося, чорт забирай? Ти чогось боїшся?» Закричав Сімпсон, але тут же зрозумів, що це було дурне питання. Чи в нього немає очей і він сам не бачить блідого, як сніг каната з тремтячими губами? Збавивши тон, юнак проте не зміг стриматися від розпитувань. «Що там? Лось, привиди!» З усіх боків їх оточував темний ліс, що став раптом похмурий, як сама смерть. Опали лис дуба спланував у багаття – і там згорів із учним луском, викинувши стовчик диму. Тисячі подібних дрібниць, що нічого не значили поодинці, але були зібрані невидимою рукою докупи, оплутали двох людей незримою проте міцною сіттю. Без слів було зрозуміло, що поруч відбувається щось, чого вони не в змозі ясно уявити. Але що тепер робити? Не став запитань Сімпсоне, «Де в нас Блідність Дефагу перейшла в синяву. Він сів, закурив, спробував заспокоїти товариша, виправдовуючи свою дивну поведінку. «Це все пісня. Коли я був дитиною, чув таку колескову. Погана пісня, не співатиму більше». Подібне пояснення аж ніяк не заспокоїло юнака, радше навпаки. І провідник це зрозумів. Тепер вони обидва були без силі вдати, ніби нічого не відбувається – ніби їх натуркнулося не неясне дихання чогось невідомого, надприродного. Проте що тут можна було вдіяти, з ким боротись, куди тікати? Зрештою вони вгамувались. Мара відступила, і вони знову почали створювати видимість спокою та буденності. І все ж щось не клеїлось. Хоч як він старався, богословний міг відшукати пояснення свому нападу і раціонального жаху. Можливо, виною була втома. «Вже десята година вечора, глибока ніж для справжніх мисливців». Виснажений богослов наважився запропонувати досвідченому слідопиту свій варіант роз'яснення всіх проблем – лягти спати. У відповідь той довго мовчав, роблячи в супереч звичці безліч непотрібних дрібних рухів, збираючись з думками, і нарешті запитав. «Ти нічого не чув?» «Ні», – відповів майже сердито втомлений Сімпсон. «Зовсім?», Зовсім? «Добре», – одразу повеселішав Дефаго. «А ти?» – різко запитав Сімпсон і тут же пошкодував про це запитання. «На жаль, слово не горобець, вилетить не спіймаєш». Провідник знову помовчав, перш ніж відповісти. «Ні, я теж нічого не чув, це все пісня винна. Її співали першопрохідці, коли чули Вендіго». «Що за Вендіго?» Сімпсон усіма нервами відчув, що ось вона – таємниця, яка торкнулася їх. «Та так, ніхто його не бачив!» Старий п'яниця трапи розповідав, що це такий звір. Невидимий, жорстокий, дуже швидкий. «Бабусені казки, відпустіть руку Джозефа, я хочу спати. Завтра нам вставати в досвіта!» Дефагу відпустив його руку, так і не розповівши всього, що хотів. У роздумах він посидів біля багаття, поки його молодший супутник порався в наметі, влаштовуючись на ночівлю, потім сходив за саморобним ліхтарем і турботливо поставив його біля самого входу. Тіні від тисячі гілок, що коливалися від легкого вітру, танцювали на брезентовому полотні. Мисливці вляглися не роздягаючись, хоча всередині було тепле і затишно. Не змовляючись, вони скорились невідомому почуттю людей, що зазнали трощі серед ворожого бурхливого океану. Уночі серед тисячі тіней від гілок з'явилася ще одна тінь, та сама, що впавши на співака, перервала його дивну пісню заклинання. Уночі Сімсон прокинувся від дивних звуків, які ледь можна було вгадати серед шуму дерев і плескоту хвиль. Точніше, спочатку окремо від нього самого пробудилася його тривога, потім він марно прислухався крізь дрімоту, проте не чув нічого, окрім стукоту власного серця та шуму вухах. Минуло чимало часу, перш ніж джерело звуків виявилося не в лісі, не в озері, не на небесах, а зовсім поруч, на відстані витягнутий руки на сусідній постелі. То був Дефаго. Накрившись ковдрою з головою, він тужливо і страшно стогнав, наче хтось катував. Першим інстинктивним почуттям Сімпсона був гострий жаль, від якого на очі навернулися сльози. «Чомусь вуяє постав образ самотньої дитини, що пливе в колисці посеред океану? Що за нісенітне цілізав голову?» Він утомлено присів поруч і почав розпитувати провідника. «Дефаго, що сталося? Тобі боляче? У тебе якесь горе?» Постать під ковдрою не вирухнулася навіть після того, як він струсинув її. «Ти спиш, Джозефе?» «Можливо, Дефаго стогне від сні, бо йому сниться жахіття!» Аж тут він помітив, що босі ноги провідника висунулися назовні з-під пологи намету. «Ти замерз?» Взявши свою ковдру, він укрив товариша, але вирішив не тривожити його, затягуючи назад у намет. Дефагу лежав нерухомо, дихав рівно. Легко приклавши руку до грудей, можна було відчути спокійне биття його серця. «Тобі чимось допомогти? Ти скажи!» Незрозуміло було, що робити в такій ситуації – Сімсон знову приліг. Мабуть, Дефаго стогнав у вісні. Але як страшно! Цей стогін запам'ятається йому тепер на все життя. Чи не сполохає Джо спокій дикого лісу? Довго ще богослов обмірковував те, що сталося, намагаючись не без успіху знайти раціональне пояснення. Але в самій глибині душі лежала невгамовна тривога. Розділ четвертий Сон – найкращі ліки. Він заспокоює, відсилаючи всі турботи в майбутнє, дає відпочинок, відновлює сили. Але водночас сон – це лютий ворог у мить небезпеки, коли потрібна повна мобілізація всіх здібностей. Він заколисує, коли треба пильнувати, нашіптує заспокійливі дурниці, коли треба дивитися в обидва. Але що таке сон, коли ні вдіяти нічого не можна, «Ні заспокоїтись неможливо. В'язка на півдрі не схожа ні на що. Одна полина мозку затянута мороком, поки інша чи то стежить за подіями, чи то марить наяву». Таким був стан Сімпсона. Що робити він не знав, а прийнятного пояснення подій не придумав, бо, як він вважав, не помітив чогось важливого, що розставило б усе на свої місця. «Але що тут можна було прогледіти?» Чи то в напівсні йому влижалося, чи він справді бачив темну постать сусіда, що сидів на ліжку і дрібно тремтів. Далеко, не одразу, лише наступного дня, він зрозумів, що провідника не лихоманило, а примушувало тремтіти щось, що стояло прямо перед пологом їхнього намету. Цього разу дефагу не кричав, а просто зіщулився від страху, інстинктивно бажаючи стати маленьким і непомітним. Забитись кудись у куток. Прокинувшись, Сімсон поставив якесь запитання провіднику, але відповіді не дочекався. Він з подивом подивився на нього і згадав нічну сцену, що так його стривожила. У цю мить, порушуючи майже космічне безмов'я лісу, пролунав незвичайний звук. Він йшов звідкись зверху, несподіваний, чіткий і невимовно моторошний. Його можна було прийняти за людський голос, якби не виразна домішка дикого реву, що не заважала дивному крику бути мелодійним і незбагненно привабливим. Мелодія складалася з двох розрізнюваних нот. Якщо постаратися, можна було навіть розібрати повсякчасне повторення імені провідника. «Дефаго! Дефаго!» Згодом студент із подивом збагнув, що він, який присвятив себе високому покликанню, вивченню божественного слова, не може адекватно описати цю жахливу пісню, бо її ні з чим порівнювати, нічого схожого не знайти в людському буті. Замість пояснень виходили самі суперечності. З одного боку звук скидався на дикий озлоблений рик, а з іншого – на тихий кличний плач. Перш ніж це скінчилося, Дефаго раптом скочив на ноги, криком у відповідь. Як лось крізь тонке паутиння проривався він до виходу, перекидаючи і відштовхуючи все на своєму шляху. Ніде не затримуючись, не перестаючи кричати, провідник мчав назов, не розбираючи дороги. Стрімкість цього руху була неймовірна. Перш ніж Сімпсон устиг визернити назовні, його товариш і наставник у науці виживання вже зник із очей. Тепер у затихаючому крику Сімпсон загостреним слухом розрізнив слова «Ноги горять! О, мої ноги!» Потім крик зовсім затих, і байдужа німота знову опустилася на ліс, наче нічого й не сталося. Минуло лише кілька секунд. Не встигаючи за подіями, Сімпсон губився в здогадах. З хвилину він був готовий припустити, що досі спить і бачить продовження нічного кошмару. За інерцією він відчував присутність сусіда, подібно до того, як недавній інвалід відчуває вже ампутовану руку чи ногу. Але одночасно у вухах його стояв напівбожевільний крик, а в ніздрі проникав незнайомий запах, що просочив, здавалося, і намети і всі околиці. Він вибрався з намету, тупо озираючись. Все було як учора. Ті ж дрова, озеро та саме багаття – Єдине, що порушувало колишній вигляд – темні сліди провідника, що раптово втік. Вони чітко виділялися на тонкому шару снігу, що випав вночі. Він рушив за тими слідами. У тиші виразно розносився звук його кроків. Ні почуттів, ні думок. Сімпсона охопило внутрішнє заціпеніння. Захисна реакція на спалах паніки. Тільки запах, що швидко розсіювався, якось привертав його увагу. Намагаючись визначити його природу, Сімпсон старався зосередитись, але в нього нічого не виходило. Навіть приблизний опис не давався, знову не було з чим порівнювати. Занадто протилежні характеристики спадали на думку. Дикий запах лева і цивілізований аромат парфумів, затхлість болота і свіжість озону після грози. Дуже заважали пахощі лісу. Здавалося, що він біжить щосили, але дивна річ, він застиг на місці, тупо дивлячись на вогонь. Разом із почуттям реальності прокинувся жах, страх перед власною безпорадністю в незнайомих обставинах. Він почав гарячково озиратися на всі боки, чомусь очікуючи раптового нападу. Потім сили залишили його, запамурочились в голові, занудило, і він важко впав на замерзлу землю». Ніхто не нападав. Легкий порив вітру спочатку розкояв до непокриту голову лежачої людини, а потім ніби прикрив її зірваним листком, що впав прямо на голову. Ліс утішав його. Сімсон відчував, що замерзає. Почуття обов'язку, яке досі дрімало, взяло гору над безпорадністю, підкорило собі змучене тіло. Але спосіб дійма підказати розум, який ще не прийшов на допомогу і він зробив те, що зробила б на його місці будь-яка не тому що дитина, закричав що сили. Де фаго! І слухав з надією приглушене відлуння. Потім на силу ставши і ледве пересуваючи ноги, поплентався чорніючим слідом, часом втрачаючи його в тих місцях, де надто густі крони дерев не дали снігу долетіти до землі. Власний крик, що поступово перейшов у хрип Зрештою став лякати його самого, і він замовк. Заблукавши, він помилився напрямком і пішов у зворотній бік до намету. Разом із протверезінням перейшов час спокійних, мужніх рішень. Перш за все, треба підкріпити сили. Він приготував сніданок, зварив каву. Після їжі настрій помітно покращився, що благотворно вплинуло на розумові здібності. На світ Божий з'явився нарешті план дій». По-перше, продовжувати пошуки, озброївшись і взявши припаси, доки вистачить сил. По-друге, якщо пошуки не дадуть результату, що щонаймовірніше повертатися в табір до дядька по допомогу. План надав його рухам зваженості та енергії. Щоб більше не блукати, він узяв із собою маленьку сокирку для того, щоб, за прикладом Дефаго, залишати зачіски на стовборах дерев. Сонце на той час світило наповну. Хмари не заважали яскравим променям, світло доходило до найзатишніших куточків. О восьмій годині ранку Сімсон вирушив у дорогу. Одразу стала очевидною різниця між людиною переляканою і людиною розумною. Тільки немовля могло не помітити поряд із людськими слідами виразні сліди тварини. Звісно ж, Дефаго побачив великого звіра, напевнилося – і мисливський інстинкт погнав слідопита за здобичу. «Втім, як він міг побігти без рушниці? І чого він тоді боявся вночі? Хто кричав?» Згадка про крик остудила бойовий дух юнака. Його знову охопило відчуття власної незначущості і марності зусиль. «Слід тварини при уважнішому розгляді здавався дивним, не схожим на слід Лося». Йому згадалися колишні мисливські уроки, коли дефаго описує йому форму копита самця і самки. Це зовсім не те, це щось овальне, велике і набагато глибше. Може, це ведмідь? Ні, наче ні. А інших звірів богослув не знав. Похоронний настрій посилився, зникло будь яке бажання йти далі. Зупинившись у нерішучості, юнак нагнувся і його ледь не знудило. Відслідів слідів ішов той самий запах. Пам'ять, вирвавшись з-під влади здорового глузду, стала демонструвати все страшне, що він за вчорашню добу бачив і чув. Навіть те, що кузнуло по поверхній свідомості, тепер постало у всій красі. Тінь, що маячила біля входу в намет, тримтячий від страху Дефаго, що відсувався від цієї тіні, і цей проклятий запах, що долинав з озера і перервав співпровідника». Приголомшений видіннями, Сімсон завмер посеред безмовного безлюдного лісу, відчуваючи, як усі дерева глузливо повертаються і дивляться на нього. Чи не злякається він? Зціпивши зуби, він протистояв страхам. Люто, як ворогів, рубав дерева, роблячи на них мітки для дороги назад.